În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, trecuse opt zile de când Mântuitorul nostru Iisus Hristos înviase din mormânt. În acest timp se arătase Mariei Magdalenei ucenicilor și celor doi ucenici care mergeau spre Emaus, Luca și Cleopa. Și la alții mulți se arătaseră, Numai Toma lipsea și el nu credea. Îi spuneau toți ceilalți că l-au văzut, l-au văzut înviat, i bine binecuvântat, dar el nu credea. Și la 8 zile ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi, iată că și Toma se afla cu ei în casă unde erau încuiați de frica iudeilor, pentru că îi căutau să-i prigonească să-i bage la închisoare pentru numele cel sfânt al învățătorului lor. Și fiind de acolo cu ușile încuiate, și Toma de data aceasta, iată că vine în mijlocul lor Mântuitorul și le zice, Pace vouă! Și s-au bucurat ucenicii când l-au văzut. Și se adresează lui Toma, iată că Domnul Dumnezeu știa, cum să nu știe el care a făcut pe om? Știa gândurile și tot ceea ce e în om. Și îi spune, Toma, adu mâna ta și vagă în coasta mea, pune degetul tău și pipăie și vezi că eu sunt. Cum a zis el mai înainte, zice, eu nu cred până nu voi pune eu degetul în rana lui și nu voi pune eu mâna să pipăi și să văd. Și așa i-a făcut și Toma. Într-adevăr l-a pipăit, l-a văzut și a crezut și a strigat cu toată puterea, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru că ai văzut, omul ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Iubiți creștini, multe învățături folositoare putem să tragem din Sfânta Evanghelie de astăzi. Dar ceea ce este mai important pentru toată lumea noastră creștină este ziua învierii Mântuitorului, ziua cea mare, ziua pe care a făcut-o Domnul. Pentru această zi s-a vorbit de mult din Vechiul Testament despre Mântuitorul și iată că atunci s-a împlinit. Omenirea întreagă a trăit în curgerea veacurilor, zile mari, zile de bucurie, dar și zile de durere. Frumoasă a fost ziua când a răsărit mai întâi soarele, mare a fost ziua când a fost făcut omul, când Adam a putut să vadă prima dată frumusețele firii și să se închine puterii lui Dumnezeu. Mare și însemnată a fost ziua când Moise prorocul s-a coborât de pe munte cu tablele legii, cu poruncile lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Mare și frumoasă a fost ziua Bunei Vestiri, când Fecioara Maria primește vestea că va naște pe Mântuitorul Lumii. Înălțătoare și sfântă a fost ziua nașterii Mântuitorului, căci a răsărit soarele dreptății. Minunate au fost toate zilele minunilor Mântuitorului, când oamenii uimiți se închinau în fața sfințeniei și a iubirii Lui. Tristă a fost însă ziua căderii omului în păcat, în neascultare. Pline de durere au fost zilele potopului, când Dumnezeu a înnecat cu apă păcatul. O a fost ziua când la turnul Babel s-au amestecat limbile, Vrednice de plâns au fost cetățile Sodoma și Gomora, care au pierit arse de foc. Grozave au fost zilele uciderii pruncilor de către Irod. Cu tremurătoare a fost ziua când Isus a fost vândut de ucenicul său Iuda. Și alte zile tot așa de triste și posomorâte în cursul veacurilor. Dar cea mai tristă din istoria omenirii a fost ziua aceea a răstignirii Domnului. Iar cea mai mare și mai frumoasă sărbătoare și cea mai înălțătoare zi a fost ziua învierii Domnului, ziua cea mai curată a bucuriei, ziua care a adus cele mai dulci mânguieri în lume, ziua în care s-a săvârșit cea mai mare minune, ziua care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Din minunea învierii Domnului a izvorât atâta bucurie și mângâiere, atâta har și mister. Hristos e viu! Hristos trăiește, Hristos a înviat, Hristos este Dumnezeu adevărat, pe care îl mărturisim împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Aceasta este dogma mântuirii noastre, dogma credinții noastre ortodoxe. Iată deci că pentru cel credincios Hristos este învierea și viața Lui Treziți-vă și săriți de bucurie și nu mai locuiți printre morți și nu mai căutați pe Hristos în mormânturi, căci El este viața noastră, tăria și puterea noastră. Și El va învia și trupurile noastre ca să fim cu El în împărăția Tatălui, în fericirea cea veșnică. Ar însemna să avem o inimă de piatră, dacă n-am simțit și noi marea bucurie a învierii, mai ales când vedem că toate vietățile și toată natura se bucură, am fi nici de plâns ca și răstignitorii lui Isus, care au plâns și s-au întristat când au auzit de învierea Mântuitorului. Aceștia și astăzi se întristează și nu vor nici să audă de numele lui Hristos. Am auzit cu toții din Sfintele Evanghelii ce s-a citit în săptămâna patimilor. Ce suferințe a îndurat Isus, După ce l-au răstignit, l-au pus într-un mormânt, punând-o lespede de piatră deasupra și ziceau ei, de acum s-a sfârșit cu el. Ucenicii lui s-au împrăștiat de frică, iar trupul lui este mort. Însă cumpliți s-au înșelat acești căloși, căci Isus n-a fost numai om, ci a fost Dumnezeu. Era în dimineața zilei celei din tâia săptămânii, iar înainte de revărsatul zorilor. O dimineață așa de frumoasă cum de mult nu mai fusese, vântul sufla blând călduț ca și vara, Picături de rostră lucitoare în iarbă, florile miroseau așa de dulce, iar păsărelele cântau în dulcele lor grai. Trupul lui Isus era încă în mormântul rece. În jurul locului aceluia erau adunate oștiri de îngeri răi, demonii, căci dacă ar fi fost cu putință Lucifer cu toată oastea lui căzută, ar fi ținut pentru totdeauna sigilat în mormânt pe fiul lui Dumnezeu. Dar și oastea cerească înconjura mormântul. Îngerii lui Dumnezeu, cei puternici, păzeau mormântul și așteptau cu frică să salute pe Domnul vieții. Și iată că după ce împăratul slavei a cutremurat iadul și l-a cutreierat, și la golii de sufletele care erau ținute acolo din veacuri, sufletul său vine iarăși în mormânt. Se unește cu trupul pe care îl lăsase de curând ca să învieze mărirea slavei sale. Iată că s-a făcut un mare cu tremuri de pământ. Un înger al Domnului s-a pogorât din cer, îmbrăcat cu puterea lui Dumnezeu, și coboară pe razele strălucitoare ale slavei dumnezeiești. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii de frica lui au început să tremure și au rămas ca niște morți. și aceia care niciodată nu se temeau de ceva, acum în acel moment au fost ca niște prizonierii fără să poată folosi spada sau sulița. Fața pe care o priveau ei nu era fața unui luptător pământean, era fața celui mai tare ostaș din oastea lui Dumnezeu. Era solul acela care ocupase locul cel căzut al lui Lucifer, era Marele Arhanghel Mihail. Era cel care pe dealurile Betleemului vestise nașterea lui Hristos în urmă cu 33 de ani. Când îl văzut pământul, se cutremură la apropierea lui. Oștile întunericului au pierit. Piatra de pe ușa mormântului se rostogoli și coborâră pe pământ. și când au văzut piatra aceea mare, că se îndepărtează așa de ușor ca o pietricică mică, au cremenit și mai mult. El stă în poziția smerită și ca o slugă supusă zise către stăpânul, către mormânt. Fiul lui Dumnezeu, vino afară, tatăl tău te cheamă. Deodată o sta și văd pe Iisus cum iese din mormânt. Se așează deasupra mormântului și rostește aceste cuvinte pe care le spusese mai înainte. Eu sunt învierea și viața! Mulțimea îngerilor se plecă până la pământ, închinându-se și adorând pe răscumpărătorul omenirii cu cântări de laude. Un cutremur de pământ a fost în clipa când Hristos și-a dat Duhul pe cruce, un cutremur de pământ a mărturisit clipa când Isus a înviat, a reluat viața. Acela care biruise moartea și mormântul a venit afară ca un biruitor. În timpul clătinării pământului a fulgerilor care alergau în toate părțile, și a bubuitului unui tunet, tot așa va zgudui omenirea și la a doua lui venire, dar nu numai pământul și cerul, toate vor tremura de frică. Cerurile se vor strânge ca o carte, se vor topi de căldură și pământul va arde cu tot ce este pe el la a doua venirea sa pe norii cerului. La moartea lui Isus, ostașii și văzuse pământul cu tremurându-se. Și întunerii mare s-a făcut în miezul zilei. Dar la învierea lui Isus, ostașii și au văzut strălucirea unui înger, cum luminează noaptea, și au auzit cântări triumfale și cu bucurie zicând: Isuse, tu ai biruit pe satana și puterile întunericului. Iisuse, Tu ai biruit iadul și moartea! Toată garda romană care îl străjuia pe Isus au privit cu ochii lor și au văzut fața aceluia care puțin mai înainte îl luase în râs și bat jocură. Au văzut acea ființă pe care îl arestaseră, pe care îl duseseră în odaia de judecată, căruia îi pusese coroană de spin pe cap, acela care a stat în fața lui Pilat și Irod să fie judecat, acela care și-a lăsat trupul să fie sfâșiat de lobiturile biciului, îl vedea acum pe acela care fusese pironit pe cruce și care preoții mulțumiți, satisfăcuți, dădeau din cap și ziceau, pe alții i-a mântuit, dar pe sine nu se poate mântui. Pe acela care îl pusese în mormântul cel rece și noua lui Iosif și îl sigilase ca pe un prizonier. Această mulțime de ostași, împreună cu sutașul Longhin, când au văzut îngerii și pe mântuitorul în slavă, toți au leșinat și au căzut la pământ ca morți. După ce strălucirea cerească se depărtă de la ochii lor, s-au ridicat și ei în picioare și repede tremurând, au luat-o către poarta grădinii, ieșind ca niște oameni beți și spunând tuturor pe care îi întâlneau pe cale, minunile pe care le-au văzut la mormântul lui Isus, au mers de grabă la mai mari preoților. Să le spună mai întâi lor, acești ostași care erau neînfricați altădată, acum aveau o înfățișare ciudată. Fața palidă ca de mort, tremurând de spaimă, au mărturisit înaintea arhereilor că Hristos a înviat. Ei au spus adevărul, ei au spus că cel răstignit a fost Fiul lui Dumnezeu. Și au zis, am auzit noi cum un înger îl numea Majestatea Cerului, Împăratul Măririi. Fața preoților era ca a unor morți. Caiafa nu mai putea zice nimic, gura îi se încleștase. Pentru moment atât a putut să le spună. Stați liniștiți și nu spuneți nimănui nimic. Când Isus fusese pus în mormânt, satana triumfase, el credea că mântuitorul nu-și va mai relua viața. De aceea pusese gardă în jurul mormântului ca să-l țină ca prizonier. Dar cum se supărase foc acum? Se supărase acum pe îngerii lui care fugise la apropierea trimisului ceresc. Când au văzut pe Hristos că se ridică plin de biruință, în vin din mormânt, toți au fugit. În zadar făcuse ei pe preoți unelte ale satanii. Totul era pierdut. Cristos înviase și se adeverise ce spusese mai înainte. Îmi dau viața ca iarăși să o iau. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Cine era acesta care avea asemenea putere? Dacă nu Dumnezeu. Dar ceea ce a fost mai cutremurător, tot atât de cutremurător ca și celelalte minuni, în clipa când Hristos a înviat, a înviat cu El și o mulțime de morți. Și această mulțime de morți. Au mers în cetate și au spus, au propovăduit că Hristos a înviat din morți, la mulți s-au arătat ei, la neamurile lor, și pe noi, zice, El ne-a înviat și ne-a sculat și ne-a dat drumul din iad. Închipuiți-vă ce mare a fost minunea aceasta, ca să vă duceți de aici acasă, și să găsiți acasă între părinți, între ceilalți, pe bunici, pe moși, pe unii frați, pe cei care au adormit, să-i vedeți cu ochii și să vorbiți cu ei și să-i întrebați. Așa a fost răspândită și mai mult și întărită învierea lui Hristos. Nu putea să ia foc pământul acesta dacă nu se făcea asemenea minuni mari. Sfinții aceștia înviați au mărturisit că sunt adevărate cuvintele cele spuse prin proroci despre Isus. Învierea lor a fost o ilustrare a profeției împlinite. Când au auzit vrăjmașii lui, lui Isus, de învierea lui Isus, S-au umplut de rușine și s-au aprins la față de mânie, neștiind ce unel tirmin mincinoase ar mai scorni ca să pună capăt propovăduirii și învățăturii lui. Amintirea acestei minuni mari ce s-a petrecut aproape acum 2000 de ani în Ierusalim, am sărbătorit-o noi și o sărbătorim și astăzi că și astăzi se repetă și se vorbește despre învierea Lui și se întărește prin apostolul Toma, care din necredincios a devenit credincios. Sau, prin necredința Lui s-a întărit credința tuturor creștinilor în lume. Aceasta o sărbătorim noi și astăzi, o mare bucurie, a fost pentru ucenici, pentru femeile mironosițe și mai ales pentru maica sa. În aceste zile ale învierii Domnului, toate săltau de bucurie și cerul și pământul și cele de desubt. Numai cărturarii și farisei, numai Ana și Caiafa, diavolul și iadul se tânguiau și plângeau. Numai aceștia nu se bucurau de învierea Mântuitorului, ei s-au bucurat joi, vineri și sâmbătă, când au pus o și să-l păzească în mormânt, când l-au răstignit și l-au chinuit, atunci s-au bucurat aceștia, aceștia fără de har. Iată de ce Sfinții Apostoli a ca să se serbeze ziua învierii, în toate duminicile de peste an, fiindcă aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, ziua cea prorocită de David în salm. În aceste zile ale patimilor și învierii Domnului, în poporul evreu s-a făcut o alegere. S-au ales unii la dreapta și alții la stânga. Atunci au ieșit la iveală, Vânzătorii lui Isus, trădătorii lui Isus, cei ce s-au lepădat de Isus, dar au ieșit la iveală și ucenicii cei ascunși ai lui, care l-au urmat și i-au slujit până la moarte. Mare este sărbătoarea aceasta învierii domnului fras creștin. Să ne închipuim o clipă că domnul n-ar fi înviat. Și trupul lui ar fi rămas sub de a mormântului din grădina lui Iosif. Ce nădejde am fi mai avut noi astăzi de mântuirea noastră? El n-ar fi fost decât un om în istorie, un mare profet, un reformator. Dacă ar fi fost biruit de invidia și răutatea vrăjmașilor săi, Iisus, dacă n-ar fi înviat, ar avea tot atâta însemnătate pentru lume ca și Moise, Buda, Confucius, Mahomed sau alții întemeietori de religii. Dar el a făcut ceea ce nimeni n-a putut face, nici până la el, nici după el. Iisus a sculat din mors cu puterea sa, fiindcă era Dumnezeu. Și dacă știm că Hristos este Dumnezeu, cum să nu ne bucurăm noi? Cum să nu sărim de bucurie când El este stăpânul și împăratul nostru și trăiește, e viu? Noi nu credem într-o zeitate mincinoasă, cum credeau înainte păgânii și cum mai cred și astăzi. Tot ceea ce ne învață religia noastră nu ne înșală. Noi creștinii credem în Dumnezeu cel adevărat, în Dumnezeu cel viu, care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. În Dumnezeul care l-a mărturisit astăzi și apostolul Toma. El n-a zis, când a pipăit și a văzut că într-adevăr e trup, nu e duh. El n-a zis, Domnul meu... Stăpânul meu, Domnul meu și Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ca să întărească și mai mult. Iată, deci, dacă Iisus este Dumnezeu, atunci tot ce a făcut și a învățat El este de o importanță covârșitoare pentru noi. Viața lui Isus nu este ca oricărei personalitate din istorie, cum ar vrea unii necredincioși să ne-o prezinte, ci viața Mântuitorului Hristos este o pildă vie care trebuie urmată de către fiecare din noi. Poruncile și învățăturile sale nu sunt la fel cu ale filosofilor lumii pe care le urmesc când îți place, și le lepesc când nu-s convin. Ci cuvintele Domnului Hristos trebuie împlinite întotdeauna, în orice împrejurare, fără șovăire, oricât de greu ne-ar veni uneori. Și dacă Isus este Dumnezeu, în El găsim mereu un sprijin și o mângâiere fără margini când zările vieții ni se întunecă de nori încercărilor, când necazurile ne împresoară, să strigăm la el ca Petru, când era îngrozit de valuri, și Dumnezeu Iisus ne va ajuta că acestea este atotputernic. Când suntem copleșiți de povara păcatelor, Predânsul să întinde mâinile noastre și El ne va ierta. Când viața noastră o vedem că se sfârșește, să nu ne întristăm ca cei ce n-au nădejde, să plecăm capetele osterite pe brațele Lui Părintești, așteptând odihna cea veșnică și El ne va odihni căci El este învierea și viața și a zis, veniți către mine toți cei osteni și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Saltă deci și te bucur acum suflete, că moartea a fost biruită, păcatul nimicit, întunericul a trecut, acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de desubt că-și prăznuim a morții omorâre, a iadului sfărâmare și începătura vieții celei veșnice. Veselească-se pământul să se bucure și să serbeze toată lumea cea văzută și cea nevăzută, că a înviat Hristos veselia cea veșnică. Iată deci, iubiților, că de acum aproape 2000 mii de ani creștine adevărați au trăit de fiecare dată când s-au repetat cele din istoria mântuirii noastre. Ei au trăit cu adevărat, au simțit și s-au înfiorat de fiecare dată. Când a trebuit să se amintească de patimile și învierea lui Hristos, au simțit și s-au înfiorat. Așa trebuie să fie și să simtă creștinul adevărat. Fiindcă și noi ne-am regăsit printre răstignitorii lui. Și noi cu păcatele noastre am strigat o sana și apoi plin de ură, cu mai multă putere am strigat să se răstignească. În săptămâna patimilor ne-am regăsit în chipul nelegiuiților, care au îndrăznit să-și atingă spurcatele lor mâini de trupul cel nevinovat al Domnului. În săptămâna patimilor ne-am regăsit în chipul lui Iuda, care nu s-a temut că va fi ars, și-a dat sărutare cu vicleșug lui Isus, căși toate păcatele noastre nu sunt altceva decât ciocane grele, care lovesc în cuiele ascuțite ca să străpungă mâinile și picioarele Domnului. Păcatele noastre sunt spinii veninoși care-i scot broboane mari de sânge pe fața lui Isus. Da, ne-am regăsit și ne-am osândit și am plâns în săptămâna patimilor și durerea ne-a fost și mai mare când am văzut pe Domnul nostru nădejdea noastră Dragostea și bucuria noastră intrând în mormânt. Dar iată că astăzi, iată că împăratul nostru cel străjui de ostașa a înviat din mormânt. Astăzi mirele nostru cel ceresc a ieșit din mormânt ca dintr-o cămară. Bucurați-vă, popoare! Bucurați-vă, ucenici! Bucurați-vă! Bucură-te, preacurată Fecioară Marie, ca Dumnezeului nostru! Deșartă ar fi fost însă toată bucuria, rătăcit și pierdut ar fi sufletul, dacă am fi privit suferința lui Isus și luminata lui Înviere și ne-am mulțumit numai cu câteva lacrimi și cu bucuria de o clipă și apoi să intrăm iarăși în mormântul păcatelor. Nu, iubiților, noi să nu fim ca necredincioșii și ca preoții veciului testament care prăznuiau numai de formă și să nu fim ca unii care se numesc credincioși și care s-au oprit pentru un timp de bucate și de unele păcate, iar odată cu învierea Domnului, își dau drumul și dezleagă toate patimile și păcatele, pentru că ei n-au temelie tare în învățătura Domnului Hristos. Crucea și învierea Lui pentru ei nu rămân decât o sărbătoare istorică, care se repetă și nu aduce decât o mică mulțumire sufletului numai pe moment. Ba și mai mult... Unii dintre creștini primesc ca învățătură despre Dumnezeu, despre Rai, despre Ial, despre toate cele veșnice, cele nevăzute de ochii cei trupești, le privesc ca pe niște născociri popești, ca pe niște bazme, de aceea nu au sufletul viu, de aceea trăiesc în moarte, de aceea se zbat în păcate și în patim și nu pot să se ridice, să se înalțe mai sus. Noi nu credem într-o povestire, într-un baz. Și cu durere spun că, într-adevăr, au ajuns și mulți spre de-ai să vorbească despre Dumnezeu și despre iad și despre rai ca de un bazm De aceea și creștinii așa primesc. Nu sunt nici ei toți convinși cu adevărat că Dumnezeu există și e viu. De aceea nici nu mărturisesc cu adevărat cum trebuie. Că așa va fi la sfârșit a spus Mântuitorul. Pentru aceștia spune Sfântul Apostol Pavel că zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică și credința lor. Aceștia care nu iau în serios învierea Domnului și nu cred, nu trăiesc bucuria cea adevărată. Aceștia se află în situația fariseilor și a tuturor nefericiților sinedriști care, deși erau convinși de învierea Domnului și nu puteau să o combată decât printr-o minciună, s-au gândit să învețe pe ostași să spună la popor că pe când dormeau ei, au venit ucenicii lui și l-au furat. Ce minciună grosolană! Aceia care se luptă împotriva creștinului mistic, adevăratului creștin, că acesta e adevăratul creștin, care crede cu adevărat că există Dumnezeu. Nu ca un baz, o povestire. Acesta e mistic creștin, că și trupul lui Hristos a fost și mistic. Acela care crede cu adevărat, simte cu adevărat, se roagă cu adevărat, nu ca un spectator la teatru, la filme sau la circ. Aceia sunt adevărații creștini care cred cu adevărat, ca și Toma de astăzi, cu tot sufletul și nu se lasă tăpânit de nicio îndoială de existența lui Dumnezeu. Pe acela nu-l poate îndoi nici păcatul, nu-l poate pune jos nicio ispită. Acei prigonitori ai oamenilor adevăraților creștini sunt în situația prigonitorului Saul, Pavel, care mai întâi a fost Saul, care își făcea renume tocmai din faptul că ducea lupta împotriva lui Hristos și care nu credea în învierea lui, era și el ca și ceilalți farisei, orb. Orb a fost până în clipa când însuși Domnului s-a arătat pe drumul Damascului și i-a deschis ochii să vadă cât era de orbit. Ca apoi să vorbească cel mai mult despre învierea lui Hristos și să moară luptând pentru adevărul acesta. El a propovăduit și în fața împăraților și a spus, cum am să pot eu să mă lepă de acela care mi s-a arătat pe drum și mi-a spus, saule, saule, pentru ce mă prigonești? Vedeți cum i s-a arătat și lui Mântuitorul după înviere și atunci a făcut din el cel mai înflăcărat apostol ucenic. Și el unde spunea și propovăduia învierea lui Hristos. Din cuvintele evangeliilor, care s-au citit în săptămâna patimilor, am putut înțelege câtă ură și dușmănie, la câtă răutate îi dusese duhurile necurate pe preoții cei mai de seamă, cărturarii, farisei și sadutiei. Fără niciun motiv, cât de mic, strigau în gura mare împotriva blândului mântuitor, care le făcuse numai bine tot felul de hule și jocuri, tot felul de minciuni la adresa scumpului mântuitor. Că e rătăcit, că anșelat poporul, că nu ține sâmbăta, că e om păcătos, câte feluri de minciuni scornite de farisei și cărturari, căci aceștia erau înveninați de diavolul de duhurile necurate, ca să întărâte poporul și cu el, cu tot poporul, să ducă vestea pretutindeni, că n-a fost decât un înșelător. Ascultându-le cu lacrimi în ochi, din câte am auzit, acuzațiile din Evangheliile din săptămâna patimilor. Cu lacrimi în ochi m-am întrebat, oare, pentru ce Dumnezeule ai îngăduit ca să iasă astfel de vorbe mincinoase despre Fiul Tău în lume? Pentru ce ai îngăduit, Stăpâne Împărate, Tată Cere să moară în chipul cel mai rușinos Fiul Tău? să fie socotit cu hoții și cu tâlharii, să fie socotit ca un mare rătăcit care duce poporul la pieire și atâtea hule care au fost scoase la adresa fiului tău. M-am întrebat și am plâns. Și un răspuns am primit în inima mea din partea lui Dumnezeu, că au fost îngăduite pentru cernerea acelora care au mintea putredă și n-au căutat cu tot din adinsul mântuirea sufletelor lor, ci au căutat slavă lumească, bunuri, pământești, trecătoare, fericire vremelnică. Și într-adevăr, că toți aceștia din vremea mântuitorului s-au pierdut, hulitorii aceia s-au îndepărtat cu totul de adevăr și au pierit în necredința lor. Dumnezeu i-a schimonosit și i-a făcut cu niște fețe sluțite care semănau cu șoarecii la fețele lor când a fost chemați de împăratul Romei ca să ia ca robi, ca sclavi, nu dedeau nici doi bani pe ei și nu voiau să ia ca robi, ca sclavi, să le slujească pentru urățenia lor. Atât erau de urâți și de spurcați. Așa s-a întâmplat în toate lucrările serioase și sănătoase cârmuite de Duhul lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și cu noi, iubiți creștini, care ați cunoscut lucrarea de mântuire din predicile pe care le-ați ascultat ani de zile. Acum, în locul acela unde s-a vorbit adevărul, se vorbește minciuni. O ceată de mincinoși uneltezi zi de zi, fel de fel de minciuni, la adresa mea și a mai multor credincioși. Un duh necurat îi frământă și îi învață, tocmai ca pe farisei și vrăjmașii răstignitori ai lui Isus, să scornească cuvinte care mai de care, mai revoltătoare, ca să-i poată pune la încurcătură pe cei care n-au folosit și s-au trezit la lumina învierii lui Hristos. Aceștia trăiesc în moarte, în mormânturi. Și dacă vă cheamă să vă împrieteniți cu ei, n-au alt scop decât să vă câștige banii, nu sufletul. Fiți streși și aduceți-vă aminte de cuvintele pe care v-am spus mai înainte, că satana răgnește ca un leu și la mulți vă va ieși înainte cu șoapte amăgitoare, ca să vă înșele să vă lăsați drumul crucii, drumul mântuirii și să vă duceți pe calea lor cea largă și pierzătoare. V-am spus că la unii vă va ieși diavolul înainte, dar fiți atenți, nu le dați crezare și nu le dați ascultare. Cât privește despre mine, sunt sigur că aceia care au iubit mântuirea sufletului cu sinceritate, și nu au altă intenție. Știu că n-au nicio îndoială. N-au îndoială și știu din suflet că v-am iubit fără niciun interes. Și vă iubesc pe toți. De aceea n-am decât să împrumut cuvintele Sfântului angură de Aur. În aceste zile grele pentru mine, și să mă adresez cu ele vouă tuturor iubiților mei frași și surori și copilași într-un domn. Numeroase sunt valurile și puternic curentul, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar nu mă tem de nec pentru că stau pe stâncă, când valurile se năpustesc, Corabia lui Isus nu poate să se înlece. Nu mă tem de moarte, căci Hristos este viața mea și moartea mea este un câștig de exil. Pământul este al Domnului cu tot ce cuprinde. Să mă tem de pierderea bunurilor pământești, dar n-am adus nimic în lume și nu pot lua nimic din ea. Și nu am nimic. Să mă tem de primejdii, le disprețuiesc. De mărir mi-e scârbă de ele. Nu mă tem de sărăcie, de bogăție n-am nevoie. Nu mă tem de moarte. Biserica nu constă în ziduri, ci în comunitatea credincioșilor. Mâine voi fi cu voi la ceasul rugăciunii. Căci unde sunteți voi, sunt și eu. Și unde sunt eu, sunteți și voi. De suntem despărțiți de spațiu, suntem uniți în dragoste. Nici moartea nu ne va putea despărți. Sunt gata de mii de ori să-mi dau viața pentru voi. Pribiți din dragoste toate simțămintele mele pentru salvarea voastră. Și cu lacrimi de bucurie vă zic tuturor ascultătorilor, căldurosul nostru salut creștinesc, Hristos a înviat!